Ezkira aspertzen, ezkira aspertuko, ez dugu behi onik, beraz behi unik ez dugu noba segiltuko dugu. Azken iniziatiba hau hartu zen ikastoletako zuzendaren bilkuran, guk ere behar ginduela. Gure kexoa dierazi, ara hemen itzakmen bat badugu dugu, itzakmen hori ezta betetzen, beraz hori bete arte behar dugu, dugu segi. <tell> Bistandena, nola ezkezkatu, erraten bat diegoa horre, uh, gure gelan izan dira berrogeita mar, ikasle, izaten alden bezala ikastola batean, edo ez dela dokumentala ezta errek izanen, noien kolegioan, edo ikastola txipia balin badaire, aurrak metatu beharko ditugula, Bistandena, ezkatuak direla. Azur! Gure aurrak ez dira txikiak ez ditugu isilik atxikaziz, baita hori gure elburua, gure elburua da euskaraz mintzatzen ikasdezaten, ta ortarako itzegin behar dute, interakzioa iniz behar ezkoa da, nola egin lan hori ungi betetzeko, ez dakit. Biziki keskatuak gira, baitakigu kigu arte gure sistemak ungi funtzionatu duela, balintza nahiko onak genituelako, eta guk justuki balintza horiek zaindu ditugulako, baina orain digoiti uste dut gero eta zailago izanen dela.